Capitolul 2. Cealaltă realitate În starea firească de ființare nu ai un simț al identității distincte de creator, cu excepția momentelor în care te găsești antrenat într-o relație. La acest nivel de ființare, identitatea ajunge în centrul atenției în contextul unei relații cu un alt aspect al ființării, care a devenit obiectivat, așa cum identitatea mea ca mesager ceresc a luat naștere prin relația cu tine. Când nu are loc o asemenea relație, această expresie particulară a ta pur și simplu nu există și atunci plutești fără efort în potențialitatea lui Dumnezeu. Nu tu ești a anihilat, ci toate acele tresături care te definesc. Astfel, ești eliberat de influența lor restrictivă și devii capabil să te extinzi într-o stare de iubire și perfecțiune. Dacă s-ar întâmpla să fie nevoie de tine într-o funcție anume, tu vei continua să existi acolo, deoarece identitatea formei tale este o celulă specifică într-un organ specific dintr-o ființă mai cuprinzătoare. Când va veni următorul impuls energizant, îți va duce, odată cu definiția, și instrucțiunile. Astfel vei ajunge la marina focală adecvată oricărei cerințe. În cursul existenței tale, oscilezi continuu ca funcție ondulatorie, ceea ce în esență și ești, din focalizare în nefocalizare, intrând în definire și ieșind din ea, mișcându-te întotdeauna înainte și înapoi ca un pendul de ceas sau ca inima unui atom, din unitatea fiind să cu Dumnezeu, spre o expresie finită a potențialului infinit al lui Dumnezeu și iar înapoi în unitate, mereu înainte și înapoi. Acesta este ritmul natural al existenței tale, după cum este și al meu. Acesta este cântul lui Dumnezeu, ritmul vieției însăși. De câte ori impulsul divin apelează la serviciile tale și te aduce în formă, întâlnești alte ființe, de o varietate infinită, în misiuni sau incursiuni prin lumii de lumină și iubire, care sunt imposibil de descris. Când se întâmplă lucrul acesta, trăiești, pe durata contactului vostru, atât experiența identității cât și a unei lumi a timpului linear, însă pe durata întâlnirii, păstrezi conștiința unității cu creatorul. Nu pierzi certitudinea de a fi una cu Dumnezeu. Deși ești conștient de identitatea formei tale și de mișcarea timpului, oscilezi, mai rapid decât viteza luminii, între starea ta manifesta și formata cu rol de specie. Iată exact ce se vârșește tot timpul fiecare atom al speciei fizice. Înainte de cădere, ai avut putința să-ți deplasezi centrul conștiinței după bunul plac, de la Dumnezeire la identitate, de la formă la metaformă. 8. Erai liber, cum s-ar spune, să vii și să pleci, după cum doreai, liber să pui în valoare orice aspect al ființei tale care se potrivea situației. În acest fel sunt făcute toate creaturile. Când te regăsești în stare înalterată, sănătoasă, funcționezi, în același timp, în două relații. Jumătate din timp ești concentrat asupra identității tale cu forma, iar cealaltă jumătate, asupra unității tale cu totalitatea a ceea ce este. În starea de conștiință după cădere, te pomenești având conștiența blocată de o singură parte, în timp ce substanța autentică a ființei tale continuă să funcționeze de ambele părți. Astfel se explică existența inconștientului. Cu toate că încă ești în cealaltă realitate, tu dormi. În realitatea pe care acum o iei drept, singura posibilă, ești fragmentat. Umanitatea pare a fi compusă dintr-o multitudine de ființe. În cealaltă realitate ești numai tu. De fapt numai unul din voi trebuie să audă acest mesaj. Este important să te reîntorci la conștiința sine lui tău adevărat. Pentru că, deși existi în ambele realități, faptul că nu ești conștient de identitatea cu creatorul, întrerupe cursul informației detătoare de viață spre acea parte din tine care există în formă. Existența ta în identitate cu Dumnezeu este realitatea din care îi tot ce e viață. Focaliza de atenție exclusiv asupra formei restrânge în mare măsură și, eventual, întrerupe fluxul curenților vitali. În timp ce caut, în sistemele tale de memorie, un cuvânt care să exprime ceva din realitatea în care existi ca unul și același cu creatorul, găsesc cuvântul American Indian Nagual, care înseamnă tot ceea ce nu poate fi denumit. Este un cuvânt potrivit pentru termul fiindțării, al unității. Îl voi folosi ca să mă pot face înțeles în continuare. În starea de conștiință dinainte de cădere, Există în agual, totul, toate, nimicul, vidul primar unde totul există într-o stare potențială. Acesta este creatorul care învăluie creația, după cum în da înconjoară un pește. În afară acestui agual, ești chemat de multe ori să rămâi, atât cât cuprinde spațiul unei relații, în opusul tău, tonalul, tot ceea ce poate fi denumit, lumea imaginară a lui Dumnezeu, în care există toate diferențele aparente. Acesta este termenul de joacă pentru tot ce este. Tonalul își trage se din agual nu poate exista despărțit de acesta. În timp ce Nagoalul este o stare dinamică, dar totuși stabilă, o stare de repaus, tonalul, sau universul fizic manifestat, se află în perpetu apariție sau dispariție. Această oscilație are loc în toate lucrurile manifeste, de la cea mai mică particule subatomică la cele mai mari galaxii. Noi cu toții, îngerii, oameni, orice poate fi denumit, existăm în formă numai jumătate de timp. În cealaltă jumătate, existăm în totalitatea ființei, pe care am numit-o nagual sau Dumnezeu Tatăl. Viața lui Dumnezeu, Tatăl animă, toate creația această realitate este, nuă, cea înspre care oscilează, înainte și înapoi, și în care există, în jumătatea timpului, toate creaturile înalterate, sănătoase. În această realitate, nu existăm în timp sau spațiu, pentru că acestea sunt noțiuni pe care le putem denumi, ambele fiind trăsături ale Universului manifest. Din această stare nespațială și atemporală ne extragem toată energia, fericirea și hrana, fapt cu valabilitate generală, chiar și pentru voi, cei care vă aflați în starea decăzută. Diferența constă în faptul că, în starea de căzută, nu îți dai seama de acest proces, la care ești astfel împiedicat să participi în mod conștient. Pentru cât ți-ai pierdut capacitatea de oscila în conștiință între cele două realități în care trăiești, ești constrâns la conștiența exclusivă a tonalului, a materialului, a lumii conceptuale. Cu toate acestea, îți primești mai departe hrana de la lumina nagualului, în însă acum nu în mod direct, ci numai prin animale, plante și minerale. Ești inconștient de ființă și conștient numai de formă. Cum de ai pierdut capacitatea de a-ți deplasa conștiința de la Dumnezeire la identitate, de la formă la metaformă? Cum de ai pierdut conștiența de Dumnezeu? Cum de ai căzut în iluzia separării, îți voi spune cum, s-a întâmplat printr-o lipsă de credință. S-a întâmplat prin pierderea în în perfecțiune absolută a planului universal, determinate de intrarea în existență a unui singur factor. Teama, șarpele din rai, diavolul din istorie. Printr-un raționament subtil, această ființă te a încurajat să te miști într-un tipar de activitate care a fost denumit păcatul originar însă tu nu ai fost conceput să te miști vreodată în acest tipar de activitate. Printr-o minciune este și subtilă, ai fost convins nu chiar să încetezi a crede în Dumnezeu, ci să încetezi de a crede exclusiv în El. În momentul în care ai făcut acest lucru, conștiința ta a început să se deplaseze din spre teocentrism spre egocentrism și, pentru prima oară, ai devenit mult mai conștient de identitatea ta în formă, decât de identitatea în Dumnezeu. Această deplasare de conștiență a fost minimă la început, însă suficientă pentru a porni o lungă spirală descendentă, prin nivele tot mai dense ale controlului energetic și ale restricției. Pentru că satana, ispititorul tău, este influența materializatoare care, la locul cei se cuvine, este responsabilă de condensarea energiei pentru crearea materiei. În timp ce tu te concentrai tot mai mult asupra identității tale cu forma ai început să te gândești la apăra de acelei forme, prin structuri ale egoului inutile și împovărătoare. Devena tot mai greu să eviți identifica data cu experiența ai început să transferi, în noile relații, modele anterioare de comportament. Acest fapt te făcea tot mai puțin eficient în acele relații, pentru cât nu mai erai pe deplin prezent, mai folosind de etatea potențialului disponibil. Ai început să construiești în jurul tău structuri mentale activate, ce te făceau prizonierul lor. Erai atras, prin simplă acțiune gravitațională, spre acele termuri ale spațiului unde energia era în proces de condensare, acolo unde se crea materia. Din lungul liniilor magnetice ale structurilor tale mentale au început să se adune particule de substanță fizică, determinându-te să te identifici cu nivele tot mai dense de expresie fizică. Acest proces a durat multe vreme, înainte de a te fi pomenit într-un așa zis rai fizic. Atunci când, în sfârșit, ai ajuns acolo, și, deja, mult din starea originară de grație, cu toate că mai funcționa încă la un nivel de conștiință destul de ridicat față de condiția ta, actuală, pentru a putea da naștere la toate miturile și legendele paradisului fizic. Grădina fizică a Raiului a durat multe secole terestre, Până când impulsul proceselor de materializare te-a făcut să te bazezi atât de mult pe simțurile fizice, încât ai ajuns să fii deconectat de la sursa de alimentare directă cu Lumina Divină. În realitate, nu ai fost niciodată despărțit de această hrană, însă, deoarece simțul tău de identitate a ajuns aproape exclusiv legat de corpurile tale fizice, creșterea densitățiilor a început să ceabă din cele mai multe substanțe terestre pentru susținere. În final, ai atins un punct în care nu mai putea satisface dorințele corpurilor tale fizice, fără muncă. În acest punct, ateste cronicile voastre, ai fost izgonit din rai. În adevăr, nu ai fost niciodată izgonit din grădina raiului. Ea există încă, învăluindu-te chiar și acum. Limbajul nu poate să comunice decât la un singur nivel, la un moment dat totuși, căderea a fost un fenomen simultan pe mai multe niveluri. În timp ce te înfășurai în straturi crescând de de identificare materială, devenai tot mai fragmentat în interiorul tău. Din cauza că începeai să introduci în relațiile tale simțul identității bazat pe legăturile anterioare, nu numai că ai slăbit propria ta prezență și eficiență în relațiile curente, ci ai creat o fragmentare înăuntrul tău. Cu toate că niciuna din experiențele tale trecute nu a fost destul de cuprinzătoare încât să te identifici cu ape de plin în momentul prezent, te bazai totuși pe aceste experiențe, în vederea înțelegerii și abordării momentului prezent. Astfel, întregul proces al căderii a fost însoțit de o fragmentare corespunzătoare a simțului tău de identitate, a tuturor modalităților de a concepe sinele. Odată ajuns în grădina fizică a raiului, te percepeai deja ca o pluralitate de ființe. A intrat în joc procesul sexual, în vederea producerii de proiecții fizice, în cadrul căror aceste entități aparent separate, în care ai fragmentat, puteau lua și ele formă. Chiar și astăzi, aceste ființe, aparent separate, nu sunt decât reflectările tale fragmentate. În starea de căzute, le percepi pe acestea ca separate și distincte. Cu toate zarva făcută în jurul căderii și a păcatului ordinar, pot să-ți spun că nu ești prizonierul evenimentelor care s-au strecurat în colțurile obscure ale memoriei voastre colective. Nu te-ai născut într-o pecat, zilnic într-o prezența lui Dumnezeu, dar zilnic reactualizezi nesebuința originară, înregistrate de toate cronicile vechi. Zilnic comiți păcatul originar, zilnic mănânci din fructul opricii, din clipă în clipă, întărești zidurile închisorii tale, permițând unui proces dubios de gândire rațională să se strecoare între tine și intuirea nemijlocită a voii lui Dumnezeu. Această ezitare te-a dus la căderea inițială din starea de grație și aceeași ezitare te ține acum în starea de căzută. Ar trebui să nu existe niciun interval între determinarea necesității de acționa și implementarea respectivei acțiuni. Această interferență rațională te-a făcut să te poticnești în dansul tău primordial al încrederii într-un Dumnezeu. Acum tu dormi, de fapt, sub influența unei vrăji, am putea spune, iluzie care te împiedică să îți exerciți dreptul tău natural, claritatea percepției. Misiunea noastră pe această planetă este să te trezim din somn prin orice mijloace vor fi necesare.